Правата линия на живота Бесето от учителя, държана пред младежкия окултен клас на 16 май 1930 г. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Какво определение бихте дали на въпроса Коя е най-късата линия в природата? Правата линия е най-късата, а най-дългата линия – кривата линия. Кривата линия е сбор от безброй прави линии. Кривата линия върви по такава една линия вълнообразно. Къде се свършва тази крива линия? Допуща се, че правата линия е една окръжност с безкрайно голям радиус – Следователно, дето започва там и свършва. Тогава, какъв друг извод можем да дадем? Най-късата линия това е правата линия. А най-дългата линия това е кривата линия. Тогава, какво може още да представя правата линия? Всяко начало с какво започва? Скрива линия или с права линия? Аз какво свършва? Защото ти не можеш на една права линия да съединиш двата и края. Значи, между две точки може да се прокара само една права линия. Ако речеш да огънеш една точка, тогава тази линия няма да бъде права. Следователно, Правата линия няма пространство да се огъне. Правата линия е между две точки. Следователно, всяка една линия, която се огъва, подразбира, че има известно пространство. Следователно, има известни постъпки в живота, дето човек не може да се измени. Всички уния морални постъпки са обосновани, че не могат да се изменят. Ти да искаш не може. Представи си един човек, който няма ръце. Може ли той да открадне? Той няма възможност да открадне. Ти можеш да го лишиш от факта да краде, но желанието у него ще остане неизпълнимо. Тогава правата линия е отвън. Отсъствието на ръцете това е отвън. Законът е приложен отвън, но той няма да извърши кражба, няма ръце. Но желанието у него могат да съществуват. Тогава кой е възпитан човек? Който има желания, но същевременно е и господар на желанията си. А да бъдеш господар на себе си, господар на желанията си, значи трябва да разбираш закона на страданията. Една тежест, която е под твоя контрол, значи ти можеш да я вдигаш и да я слагаш където искаш. Но онази тежест, която ти не можеш да я вдигаш от земята или ти никога не можеш да извършиш една постъпка, да я сложиш на земята, ако по-рано не си я вдигнал. Законът съществува тъй. Ти никога не можеш да извършиш една морална постъпка, ако не можеш да я вдигнеш веднъж. Ако тази морална постъпка ти не можеш да я вдигнеш от земята, ти не можеш да я сложиш. Това, което не можеш да вдигнеш, не можеш и да снемеш. Законът е такъв. Ако един чувал със 120 кг ти можеш да го вдигнеш и да го туриш на лавицата, ти можеш и да го снемеш. И това, което не можеш да дигнеш, не можеш да снемеш. Следователно, онзи, който не се е опитал да вдига чувала и да го турга на лавицата, той не може и да го снеме. Сега, но от вас искат да изправят своите погрешки. Изправенето на погрешките е снемане на чувала от лавицата. Ти ще се опиташ най-първо да дигнеш чувала горе и ако можеш да го вдигнеш, ще го снемеш. И тъй ще изправиш своята погрешка. Онези от вас, които искат да възпитат себе си и да дадат един морал на себе си, трябва да спазват този закон. Те пристъпват известни правила и после се чудят, защо не могат да изправят една своя погрешка. Сега ти си морален човек. Ако ти имаш една погрешка от 200 кг, значи ти си вдигнал тази тежест на лавицата отгоре. Тогава щом ти можеш да дигнеш тежестта на лавицата отгоре, ти можеш и да я снемеш. Всякога когато искаш да поправиш една погрешка, понеже тя е станала по нарушение на известен закон, ти трябва на тази погрешка отгоре на лавицата да дигнеш друга една тежест. И като проектираш това, трябва да снемеш тази погрешка отгоре от лавицата долу. Това е изправянето на една погрешка. И всеки, който се опитвал да снеме една тежест без да е тигъл, той ще изгуби вярата в себе си. Сега, схванахте ли каква е аналогията? В каква линия върви тежеста нагоре? С какво се служи физиката? По наклонена линия. Правата линия е опора на всички машини в света. Понеже тя е най устойчива тя не може да се огъне. Следователно, всяка машина, която е основана на правата линия, и тя е устойчива. А всяка линия, която може да се наклони и да изгуби правата си линия, тя е чупена и често стават експлозии. А това, което е основано на правата линия, то не търпи никакъв крах, никакви аварии. Защото на какво можем да обосновем, че има неща в света, които не могат да се изменят? Значи върху една права линия вие можете да окачите и земята отгоре, без тази тежест на земята да огъне правата линия. Тази права линия, може да е най-тънка, но колкото и да е тънка, ако е права линия, тя може да издържи, дори да окачите на нея, цялата земя. Но ако тази линия е крива, тя може да е дебела и един километр, пак няма да може да издържи земята. Следователно, правата линия, това е устойчивото. Това е божественото, което по никой начин не може да се измени. При нея всички тежести се разлагат. При правата линия всичките тежести губят своята тежест. Става поляризиране. Тогава какво става? Понеже правата линия привлича тежестите или можем да кажем и друго яче. Всичката тежест се стреми към правата линия и то от всички страни и посоки. Да кажем чисто геометрически, това представлява правата линия А, Б. При нея всичката тежест и давлението е отсягде. Следователно, силите, които действат на правата линия, те се уравновесяват, защото правата линия е малко елипсовидна, тя е двуцентрова. Върху нея е устроен човешкият организъм. И докато човек не разбере този закон на правата линия, той не може да говори за един морален живот. Щом човек загуби законите на правата линия, започва кривата линия. Тогава дойдат умствените смущения и пертурбации. Но в края на краищата, щом човек загуби съзнанието си, той трябва да се остави и да се улегне. Спасението на човека не е нищо друго, освен да знае, че правата линия не може да се огъне. Щом той мисли, че правата линия може да се огъне, той няма никакви разбирания, няма устой. Сега, какво друго знание може да извадите вие? Разбира се, тъй както вие разбирате, това е само механически. Механическите закони са произлезли от разумните закони на природата. Имаме същите понятия. Защото щом правата линия може да се огъне, тя е крива линия. В нея има вече противоречие. Значи в правата линия има само един начин, една възможност за постижение. Има само един път, по който могат да се разрешат задачите. А в кривата линия има много начини за разрешение, безброй са те но дойдеш ли до правата линия, ти имаш само едно разрешение. Та когато вие кажете не мога ли да живея по друг начин? Можеш. По кривата линия. Там ти можеш да живееш както искаш. Но по правата линия ти можеш да живееш само по един начин. Тогава Второто положение, какво ще допуснем? Ние ще кажем При правата линия, живота ще бъде еднообразен, а при кривата линия, живота е разнообразен. Добре, право е това. При кривата линия, вие ще имате разнообразие на нещастието. При правата линия, ще имате разнообразие на щастието. При правата линия всичките нещастия се изключват, там има само една възможност. Значи разнообразието в кривата линия седи в това, че там има много възможности на нещастието, затова пък в правата линия има еднообразие на щастието. Щастието на кривата линия седи само в това, да я превърнеш права линия. А нещастието на правата линия седи в това, че можеш да я превърнеш в крива линия. Щом поддържаш правата линия, ти можеш да я направиш. Сега вие се абстрахирайте от вашия сегашен живот. Понеже вие, като разсъждавате за природата, се сравнявате с себе си, като че сте меродавен авторитет. Тогава, ако аз говори на една мравя за Бога, представете си, че аз знае езика на мравите и мога да се разговарям с тях. И някой философ на мравките каже, чакай да видя този авторитет, каква идея проповядва. Питам, тази нова идея, която аз насям в мравките, някой друг знае ли я? не за пръв път се изнася сега. Защото и мравките имат много идеи, които не съществуват в ума на хората, но в ума на мравките съществуват. И много идеи има, които не съществуват в ума на хората, а съществуват в умовете на ангелите. Следователно, това, което не съществува в нас, не е доказателство, че то не съществува. Ще кажете. Защо е така? Имате един съд от един килограм. Това е съда А. А тук имате Б, което е цял един океан. Могат ли всички тези риби, които живеят в океана, да влязат в тази малката чаша вода? Не могат. Следователно, ние трябва да се отнасяме съответно. Когато ние говорим за възможностите на един ден човек, на космичния човек, когато казваме, че човек е направен по образ и подобие Божие, ние разбираме идеалния човек. Ние, хората на Земята, се стремим към този идеал. Следователно, това, което големия човек си позволява, другите не могат да си позволяват. Защото той може да си позволи да носи голям товар, но вие не можете да си позволите. Отношенията са същите. Но и другото е вярно. Един голям океан ще има, разбира се, и много големи риби. Съобразно големината на океана и чашата ще има същества, но са на големината на чашата. И какви ще бъдат тези риби? Те ще бъдат зародиш. Ние сега говорим за живота, който се проявява. В идейния живот е така. Рибите в една чаша при сегашните условия не могат да живеят. Умствено могат. Могат в малки зародиши. Тогава от ваше гледище какво разбирате ви е за пример под една морална постъпка. Да вземем идеята, че е дадена една постъпка. Да допуснем простия пример. Дават ви бучка захар. Това е добро. Но да даде ви известна бучка отрова. Тогава загърте е добро, а бучката отрова е зло. Защо? Защото това, което руши, то е зло. А това, което създава, то е добро у човека. В новото разбиране, всяко нещо, което нарушава хармонията, то руши мислите, руши чувствата. То е зло. А всяко нещо, което създава, то е добро. Тогава имаме друго едно положение. Това, което се изменя, то какво е? Да допуснем, ти вземаш на един човек и му стопиш за харта в едно кило вода. Той ще счита, че ти си му направил пакос, нали? Има ли в това едно престъпление? Това е една предобивка. Стопено едно кило захар в едно кило вода, а при това той счита това за нарушение и е недоволен. Сега в това има ли някое морално престъпление? На ти как мислиш? По старите понятия това е било така, така е било валидно. Новите разбирания, новите веяния в живота изискват и нови разбирания, понеже новото не може да се разреши по стария начин. Моисей казваше око за око и зъб за зъб. Христос дойде и каза като те ударят по едната страна, обърни и другата страна. Имаме обратните правила. Но какво е подразбирал Христос, когато е казал «Ако те ударят от едната страна, обърни и другата»? Вие по някой път спирали ли сте да помислите какво е искал да каже каква е била идеята му? Вие считате че така са дадени нещата, буквално разбирате. Възможно е. Но ако така се тълкува, тогава, дето се казва, ако те съблъзни ръката, отсечия. Но това има иносказателен смисъл. Трябва да има съзнание от човека. Ако дойде някой, че те удари, ти пази присъствие. Обърни другата си страна и кажи... Заповядай! Това е възпитание на волята. В дадения случай ти се възпитаваш да се въздържаш. Ти, за да се въздържаш, дидни чувала на лавицата отгоре. Ако можеш да издържиш, ако ти можеш да кажеш на този, който ти е ударил една плесница, заповядай и другата. И след това преспокойно да се разговаряте, ще му кажеш Много ми е приятно. Аз издържах изпита. И той сам е доволен от себе си и казва на другия Стой сега ти да видим ти можеш ли да издържиш изпита. Защото това чувство може да се върне. Тогава ти ще му удариш една плесница, а той ще издържи. Защото все трябва да се вдига нагоре на полицата. За пример, вземете сега разбирането. Ти мислиш, че след като те ударил той, това е нарушение на някакво достоинство. Ако един господар бие слугата си, това го счита, че е право. Ако ти си един господар и идеш при слугата си и той те удари една плесница, това ти считаш неправилно и се възмущаваш. Казваш, как и слуга да бие господаря си? Но от морално гледище, каква разлика има между един господар и един слуга? Какво преимущество има господарят да бие слугата си, а слугата да не може да бие господаря си? Господарят защото е господар, за това ли може да бие слугата? Допуснете, че вие сте господар на вашия слуга и той дойде и ви удари една плесница и ти му обърнеш и другата страна. И тогава за двете плесници ти му дай две звонкови английски. Питам. Какво впечатление ще направиш на слугата си, ако той ти удари две плесници и ти му дадеш две звонкови златни? Представете си какво самообладание си изисква от вас. И после да му кажеш Това, което направи на мене, да го направиш и на други господари. Това е един отличен педагогически метод. Но колко господари има сега, които, ако слугата им дойде и им удари две плесници, те ще се справят по този начин. Философски. Ако господарят е силен, той ще го набие още повече, пък ако е слаб, ще заповяда на един слуга да го набие. Но ако господарят му обърне и другата страна и после му даде две златни, колко философски ще поступи господарят? Въпросът е «Защо господарят се усеща унисен? ако го удари слугата. Унижение е ако господарят не издържи. В дадения случай господарят трябва да се спре и да попита този слуга има ли право да го бие. Щом рече че има право, значи той е господарят. И ако вие издържите изпита, вие сте господар на положението. Понеже това върви по закона на правата линия, а щом не може да издържи върви по кривата линия. Всеки един човек, който не може да издържи своите изпитания, то е слуга. А всеки, който може да издържи своите изпитания, то е господар. Та у нези хора, които не могат да издържат своите изпитания, те вървят по кривата линия. Те са слуги. Аз разбирам, всеки човек, който може да се самовлада и който може да издържи своите изпитания, той е господар. Той е всякога, и при доброто, и при лошото, и при страданията, и при скърбите. Той запазва едно и също положение. Той не се заблуждава с други неща. Той се радва, но не чрезмерно. И скърби на общо основание. Щом го удари господарят? той си мисли за всички други господари, които са губили, ако е имал тази опитност. И ако той издържи изпита, тогава у го господаря, който го е ударил, Непременно ще се яви една реакция, ще стане нещо у него. Ще кажете, не, аз не направих добре. Той беше благороден човек, то слуга. Ако господарят е посилен и в гнева си удари слугата си, а той само погледне и си замине, непременно господаря ще настане една реакция. Така съм. Ще приложите правилото. Сега няма някой от вас, който да не е бил бит от слугата си. Че когато дойде някоя болест и ви бие, не мислете тогава, че вие сте господар. Дойде слугата, болестта, тори ви налеглото и ви налага на общо основание. Какво е коремоболие? Дойде слугата и ви набие. Тогава какво трябва да правите? Все същия закон. Сега какво заключение изваждате? Ние не предрешаваме нещата. Сега едно малко изяснение. Торете в ума си правата линия, върху която е построен животът. Съществува в света една права линия, която не може да се огъне. И винаги поставяйте всяка една добра постъпка върху правата линия. Не я поставяйте върху крива линия, понеже там има възможност да се огъне тази линия. И тогава не се сърдете на кривата линия, щом тя се огъне. И тогава ще имате... Непостижение Искате нещо да постигнете? Не може Искате да направите? Не може Изменете тогава начина. Да ще знаете Покривата линия нещата не могат да се постигнат Първото нещо Щом намерите правата линия в живота тогава можете да имате постижение. Вземете съвременната механика. Нали водата върви по един принцип. Тя върви по права линия. Сега те, за да приложат този принцип, те търсят един метод, една опорна точка и правят един опит, втори, трети, докато намерят един метод, с който да сполучат. Някой път се занимава 10-15 години, колко проекти и методи изменят, докато след дълги усилия някой ще сполучи, а някой няма да сполучи. Те впрягат този принцип на водата и успяват. Същия закон е и когато онзи изобредател впряга всичките сили, които са у него да работят по един правилен начин. Ако може така да ги постави, постижения може да има. Но ако ти не можеш правилно да прегнеш тия сили, никакви постижения не можеш да имаш. Ще помните правилото. Това, което не си вдигнал, не можеш и да го снемеш. Защото при вдигането се изискват по-големи усилия. Погрешката седи в това, че като речете да снемете този чувал, вие не можете да го снемете. Вие не сте го опитали да знаете колко тежи, Вие не сте го втигали. И тогава вие ще избягате и чувалът ще падне долу. Това е погрешката. Най-първо ще видите кой е вдигнал чувала. Защото ако вие не сте го вдигнали, и речете да го снемете, вие не можете да го снемете. Тогава, за да си обясните морално как седи работата, ще кажете Знаете, чувалът е паднал по единствената причина, че вие не сте го вдигнали коре. Кой прави погрешка? Слабия човек. Разбира се, това няма да вземете буквално. И тези аритметически и геометрически слушания не трябва да ги вземате в буквалния смисъл. Понятията трябва да се разрешат от съвременната геометрия. Понеже тази линия върви като идея, правата или е кривата линия. Най-първо правата линия съществува идейно, и след това тя има проекция и на физическото поле. Кривата линия идейно съществува, но и тя има проекция на физическото поле. И ние искаме да определим техните качества идейно, понеже те съществуват в един свят, който си има свои физически понятия, а тук на Земята те са приели някои пречупвания. И казваме, правата и крива линия, Отношенията са същите, но имат различно приложение правите и криви линии на физическия живот. За пример, самата природа като е построила телата ни, колко пречупвания има тялото? При ходилото, при коленете, при хълбоците, при врата? Защо да не сме един кръг без никакви гънки, без никакви пречупвания? Не щеше ли да бъде по-практично? Сега, как им тургат на хората такива изкуствени крака без угъвания? Най-първо, трябва да се изменят възгледите на хората. Човек трябва да измени своите възгледи за порядките на живота. Те първо трябва да изучаваме физическия живот, понеже е за в бъдеще. Физическия свят ще претърпи една нова корекция и ние трябва да се нагласим съобразно с това, което иде. Ако не се съобразим, могат да дойдат лоши последствия, неприятности. По-лоши отколкото сега имаме. За това трябва да сме внимателни в физическо отношение. Защото ако в физическо отношение ние сме взели известна тежест, която ни причинява голямо усилие, и ще има възможност да се щупи ръката ни. Често, когато човек се ангажира да извърши неща, които не са по силите му, могат да произведат известни пертурбации в му. Може това впрягане да произведе известно напрежение, което да произведе известно анормално състояние. Има ред философи, които се занимават с отвлечени въпроси, с окултни въпроси и после тие философи са свършили спомрачение. Защото има известни области, известни идеи, ако ги предизвикате – могат да смачкат мозъка ви. Та постепенно сега става едно приготовление. Чрез страданията в живота уяква вашата нервна система. И ако тези енергии преминат през човешкия организъм, най-първо тебе ти причинява едно страдание, тебе те смущава и след това уякнеш и можеш да носиш. И тебе ти става приятно, но това страдание съответства на една радост. Колкото скърби ще имаш в света, и толкова радости ще имаш. Ако ти дойде в живота само една радост, ще имаш само една скръб. И обратно. Ако ти дойде в живота само една скръб, ще имаш. Само една радост. Ако ще имаш две скърби, ще имаш и две радости. Пък ако ти дойдат сто скърби, ще имаш и сто радости. Казва някой. Много съм страдал. Много и ще се радваш. Или каже някой. Не съм скърбил, Малко ще се и радваш. Заблуждението е там, че някои мисли, без да е страдал, че ще може да се радва. Много се лъже. Казват, Много са изпитанията на праведния, но много са и радостите. Та и трябва да съпоставяте. Вие сега казвате, защо са тези страдания? Нали искаш радости? Ама да не бъдат толкова страданията. Е, колко страдания искаш? Колко страдания искате вие, които сте тук? Ако едно страдание искате, и през целия си живот ще имате само една радост. Страданията предчестват радостите на физическото поле. Било е време, когато радостите са пречествали страданията, а сега, при сегашните условия, страданията пречестват радостите. Да спрем сега! Много работи трябва да останат недоизяснени, защото, щом се доизяснят, те стават лоши. За пример... Ти не обяснявай на онзи гостелничар, че нямаш пари. Ти се представи, че имаш пари. Щом му покажеш, че си малко в трудно положение или извадиш кисията да му покажеш, че нямаш пари, става лошо. Сега, тъй както говореш, ще кажете, това право ли е? Питам. Право ли е да му отвориш кисията да му покажеш, че нямаш нито пет пари? И после другото. Право ли е да не му кажеш нищо? Кое е право? Кажете. Сега вие знаете как постъпвате в гостилницата. Няма някой от вас, който да не е показал гостилницата фасони. Човек всякога се показва такъв, какъвто не е. За пример, той си представя, че е нещо високо. И след като се разболее, пак се показва такъв, какъвто не е. Той се представя, че е много смирен, че има нужда, оплаква се, моли се да му помогнат. Но и двете положения са неестествени. Човек действително е силен в идеята. Но човек е силен до толкова, доколкото е свързан с природата. Щом има знанието, той всичко може да направи според законите на природата, но вънка от законите на природата той е тъй слаб, както която и да е органическа веж. Та, когато ние мислим, че сме силни, се подразбира само когато сме във връзка с природата. Разумният човек е силен, а неразумният е слаб. Това се разбира. И винаги вашата сила трябва да обосновете знанията, които имате. Сега, можете ли да изпеете нещо? Или какво бихте изпели? Лекцията беше върху правата мисъл. Да изпеем право мисли. Изпейте една песен, която не сте пели. Учителят свири гамата, ние пеем от до, нагоре и обратно. Трябва да изучавате добре такта. Учителят свири. Това е един източен ритмус. Не ти върви. Не можеш да учиш английски, латински, математика. Пей тогава. После всички математици или геометрици са били хора музиканти. Такъв човек свири и пее в себе си, защото мисълта е построена върху музиката и върху известни движения. На такива хора, челата им показват, че са музикални. Спре се той и пее. Набиране става върху музикалните центрове. Гледайте да ставате вътре душевно музикални. Защото музикалността произвежда разширение на ума повдигане на мисълта. За всички има възможност да станете вътрешно музикални. Защото когато човек музикално скърби, той расте. А когато дойде отчаяние, това произвежда катастрофа. Затова изпей мажорната гама. Към коя линия ще турите нея? Към правата линия или към кривата линия? Към правата линия. Така. А минорната гама е към кривата линия. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Бесета от учителя държана пред младежки околотен клас на 16 май 1930 г.